Men den billiga maten har ett högt pris. Vi tar oss bakom de röda prislapparna och granskar den globala livsmedelsindustrin. Vad som hänt när livsmedelsproduktionen skruvats upp till max? Du lyssnar på Matens pris. Jag heter Daniel Röman Och jag heter Malin Olofsson. I förra veckans avsnitt av Matens pris berättade vi om hur sojan som hamnar i svenska kor, kycklingar och grisar produceras med hjälp av starka bekämpningsmedel. Idag ska vi tillbaka till Brasilien och det ska handla mer om sojan, men också om den svenska importen av brasilianskt nötkött som en och oxfilé. För här i Sverige marknadsför köttet som ett naturligt kött där kor på gröna ängar betar gräs och dricker rent vatten. Men det finns en annan sanning också. Regnskogen fortsätter att skövlas- samtidigt som djuren trängs ihop i allt mindre follor. Och de gröna betesmarkerna skapas med hjälp av starka kemikalier- som förgiftar arbetarna på landsbygden. Det var i november och han hittade stöd här. Det var inte så länge sedan. Men vi börjar där vi slutade i förra veckan. Med sojan. Vi är i Amazonas. Det luktar bränt. Marken är redo. Träden fällda eller slukade av eld. Rötterna uppdragna av stora maskiner och det är tomt. Inga mahogniträd, lianer, grodor eller äkorapor. Det är klart för soja. Om en vecka ska fröna sås. Jag filmar och fotar ute på åkern. I horisonten reser sig träden som en vägg. Gränsen är knivskap, Brunkande regnskog, kalbrun Brun åker. Tjock rök stiger upp mot himlen Inifrån träden Jag hör elden henne hit Fast det är en radio också Som ska på i ett litet skjul till, Men jag hör hur det knastrar i träden Men så händer något I ögonbrån ser jag något som blinkar till långt bort Det är en bil som rivstartar Nu kommer den bilen hit också Tolken jag med mig vinkar åt mig Jag måste komma, vi måste åka Nu Jag vet att det kan vara farligt här Männen som röjer skogen här vet att de tassar runt i lagens utmarker. Men vi hinner inte. Bilen stannar framför oss och mannen kliver ur. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Hello. Vi är i utkanten av Santa Santarem, en gammal guldgrävarhåla som nu är centrum för boskaps- och sojaproduktionen i delstaten Pará i norra Brasilien. I områdena utanför stan huggs allt mer regnskog ner för att göra plats för boskap och soja. Tack Mm. Vad gör ni här? Frågar han. Jag ser att tolken och chauffören jag har med mig är nervösa. De förklarar att jag är en europeisk journalist. Mannen som heter Omelio svarar snabbt. De där i Europa fattar inte. Vi måste ju bruka jorden för att tjäna pengar. Då måste skogen bort. Det är inte mer med det, säger han. I det här området är det lag på att man måste spara 80 av skogen på marken man äger. Men här? Är det inte ett träd kvar? Vi har huggit ner till 100 procent, säger Emilio. Men för att slippa bråk har han köpt ytterligare en bit mark och där står träden kvar. Än så länge. Innan han kom hit gick det boskap här. Men sedan han tog över har han röjt ytterligare. Jämt och platt, det är förutsättningarna för sojaodling. Jag är det inte är <laughs> Omelio är från en delstat längre söderöver i Brasilien. där soja har fått marken att stiga i värde. Europa och Kina efterfrågar soja. Soja som står för proteinet i djurfodret till våra mjölk- och köttdjur. Omelio såg sin chans. För den lilla bitmarken hade i sojabältet fick han råd att köpa en stor bitmark här uppe. Och Melio är nu sojabunde mitt i regnskogen. Det är så här det ofta går till när skogen skövlas. Först kommer boskapen och sen kommer sojan. De senaste 30 åren har en yta lika stor som Frankrike huggits ner i regnskogsområdet. Totalt sett runt om i världen så står avverkningen av skog för upp emot en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser. Så att bevara regnskogen har kommit att bli en viktig fråga för att tackla klimathotet. Professor Philip Fernside är en av världens främsta forskare på Amazonas och klimatet. Han bor i Manaus sedan många år, en storstad mitt i djungeln- och driver där sin forskning vid det nationella institutet för forskning i Amazonas, INPA. De senaste åren har avverkningen av regnskogen minskat något i Brasilien- och det är bra, säger Philip Furnside. Men det som oroar honom är att satellitbilderna nu visar att områden- där det tidigare aldrig varit problem med skövling nu börjat bli utsatta betesmarken och åkrarna flyttar längre och längre in i regnskogen. För expanderande sojafält på andra håll i landet tvingar boskapsskötarna allt djupare in i regnskogen som då huggs ner. Stefan Vicenius på Chalmers forskar på sojans klimatpåverkan. Ja, om produktion i, i södra Brasilien tänks undan så flyttas den till Norra Brasilien där det är då avskogning och där bidrar det till att avskoga omjorden eh, indirekt. Sojan som de svenska djuren äter bidrar alltså till att skogen huggs ner och klimatet förändras. Och räknar man med det här så måste man kraftigt uppvärdera hur stora utsläpp fläsket och kycklingen vi äter och mjölken vi dricker ger upphov till. Det kan vara väldigt stort och det kan vara så stort att man ganska drastiskt måste omvärdera olika livsmedelsbidrag till klimatmärken. Alltså uppvärdera eh, hur stor klimatpåverkan soja har och därmed indirekt och hur stor klimatpåverkan eh, kycklingar och gris och mjölkproduktion i, i Europa har. Störst blir skillnaden för kycklingarna. Där kan det vara eh, betydande ökningar, kanske fördubblingar. <skratt> 10 timmar 15 minuter i Santarén i oestet av Paranet. Andra... Edliberto Sena driver radiokanalen Radio Rural som tar upp problemet med skuggsskövlingen. George. Efter sändningen träffas vi på hans kontor. Nice Edliberto pekar på tv-skärmen som sitter fast i taket i ena hörnet. Nu för tiden kollar han alltid vem det är innan han öppnar dörren. Edliberto är pastor inom den katolska kyrkan. Och förutom radiosändningarna så ser han också gudstjänsterna som en möjlighet att prata om nackdelarna med att skogen huggs ner runt omkring samhället. Nu börjar gudstjänsten när vi ställer oss upp Han uppmanar småbönderna att inte låta sig motas bort från sin mark av de stora boskapsskötarna eller sojabönderna. Men hans högljudda protester har kostat på. Han har blivit dödshotad för sin kritik. And Och när vi vill åka ut för att titta på hur skogen trängs undan vågar han inte följa med. Det är helt enkelt för farligt för honom. Du lyssnar på matens pris. Idag om hur regnskog huggs ner och boskap trängs ihop för att du ska få billig mat. Dionisia sitter i en gungstol på verandan vid huset där hon bott i över 40 år. Och under hennes tid här har hon sett skogen trängas undan allt mer. Först kom boskapen och nu kommer sojabönderna. Människorna från syd har velat köpa hennes smak, men hon sa nej. Utsikten från varandan var förut tät regnskog. Nu är det bara ett stort sojafält. Hon berättar att regnet har minskat sedan de tog bort skogen. Nu är allt torrt och det gör det svårt för mig, säger hon. Själv driver hon ett litet jordbruk och har 47 kor- och vi har även hon fått hugga ner något träd här och där, erkänner hon. När vi talas vid för lastbilar med stora timmerstockar förbi. Illegal avverkning enligt Dionisia. Men det här är inget mot hur du är på nätterna. Då skulle du vara här. Lastbilarna går i skytteltrafik, säger hon. Jag sitter på en veranda bredvid en gammal gumma medan solen går ner. Och jag ser allt det jag läst om. Allt det spelas nu upp framför mina ögon. Skogen som skövlas, korna som äter sig in i skogen och sorgen som är på väg. Det är så här det kan gå till när klimatet förändras och planeten värms upp. Enligt en rapport som organisationen Greenpeace publicerade för drygt halvår sedan köpte de svenska importörerna sitt nötkött från slakterier som fick sina djur från marker där skogen skövlats. Köttet såldes sedan i svenska butiker. Sedan dess har importörerna North Trade och Annerstedt Flodin avbrutit sina inköp från dessa slakterier. Och i maktens centrum, huvudstaden Brasilien, är alla eniga om att skogsskövlingen måste stoppas. Ett mantra som alla vi pratar med upprepar är att boskapen måste födas upp på mindre yta. På så vis frigörs mer jordbruksmark till soja och sockerrör. Och skogen den kan stå kvar. Det hävdar inte minst jordbruksministern Reinold Stefanes. Brasil har i media: Uma cabeza per hektar. Att på temp Brasil Som det nu står, boskapen glest. Ett djur per hektar. I framtiden kommer vi ha många fler djur som föds upp tätt i inhägnader, i så kallade feedlots, säger jordbruksminister Reinald Stefanes. Uh, Familjen Kummel i delstaten Mato Grosso har gjort precis så. Här går djuren betydligt tätare i hagarna än vad som är brukligt i Brasilien. Och för att de ska kunna slaktas snabbare och ge plats för nya boskap på fälten, flyttas de de sista sex månaderna in i små follor. Careful. Yeah. Yeah. Det är en sån vi kommer fram till nu. Det jag ser är så långt ifrån naturliga gröna betesängar man kan komma. I en trång folla klaffsar boskapen runt i en brun gegg i Sörja. De trängs kring blå plastkar fyllda med kasserade makaroner och soja. Marken, den är helt söndertrampad. Vissa av korna står upp till knäna i gägen. So like uh, yes. Brasilien är idag världens största exportör av nötkött. <laughs> Ofta går det att hitta brasiliansk oxfilé för under 200 kronor kilot i butikerna i Sverige. På fem år har antalet djur som föds upp på det här viset i Brasilien nästan dubblerats. Statistiken är lite osäker men mellan var tionde och var femte nötdjur som slaktades 2008 hölls del av sina liv i sådana här utfodringsfrågor. Men det är inget som svenska konsumenter får veta. Anostet Flodin som ägs av Skanen av Sveriges största importörer av nötkött från Brasilien. Mikael Ulsson är vd där. Så här svarar han när vi frågar hur djuren som deras kött kommer ifrån föds upp. Frigående djur som går ut och betar gräs. Bara gräs? Ja. Mm. Men köttet som Annostet Flodin säljer i svenska butiker kan komma från boskap som stått och trängt sig i geggan framför plastdunkar med kraftfoder. För företaget ställer inga krav på att djuren som deras kött kommer ifrån ska gå och lösa och äta gräs. Mikael Ullson igen. Accepterar ni om köttet kommer från sådana feedlots också? Ja, det gör vi. Vi anser att det är inte är någon, någonting som är felaktigt. Vet du om, det era djur, om köttet kommer från sådana också? Nej, det har vi inte kontrollerat. Ni, ja, ni lägger inte i det helt enkelt? Nej, absolut inte. Men han är negativ till att de brasilianska nötdjuren ska packas tätare. Nej, det är inte positivt. Djuren ska gå ut i sin naturliga frihet och äta gräs. Det är absolut det bästa. Så det är ingen positiv utveckling som någon ska vara med och bedriva tycker jag. Och det finns fler problem med en intensiv boskapsuppfödning här i Brasilien. För även hagarna där djuren betar förändras. Vi har åkt till ett boskapsdistrikt i västra Brasilien, nära gränsen till Paraguay. Ett område som svenska ann Flodin köpt mycket kött från. Med oss i bilen är James Cabral som jobbar på en organisation för småjordbrukare. Och så jordbrukssekreteraren Elias Frederico Alves från närmsta staden Casares. Utanför bilfönstret bryts den savannliknande skogen av med intensivt gröna ängar. Stora röda papegojor flyger överför fälten. Oh i det frodiga gräset går de vita korna sävligt omkring och betar. Rakt framför oss står en vit ko och tittar på oss. Den står på en grönskande äng och det hela ser väldigt naturligt och idylliskt ut i verkligheten så har den här ängen bara kommit till genom att man har hällt på en kemikalie som kallas för dosquatrod 24d. När flerkor ska samsas på samma betesmark ställs allt högre krav på gräset. Det är en väldigt stark kemikalie som dödar alla Växter med blad, alltså alla träd och sådär. Så mitt i den bångstyriga naturen skapas de perfekta gräsängarna helt fria från buskar och andra växter. Och det är därför ängen kan vara så här jämn och fin och grön. Bekämpningsmedlet 24 d tillverkades tidigare i Sverige och Tekomatorp och ingick i det ökända bekämpningsmedlet homoslyr som förbjöds i Sverige på 70-talet för att det ofta var förorenat med dioxiner som orsakade cancer. Det här medlet 24d ingick också ur Agent Orange som användes för att avlöva skogen under Vietnamkriget. Det beskrivs som extremt giftigt av Brasiliens hälsomyndighet. 24d blandas ofta med en mycket långlivad kemikalie som kallas aminopyralid som inte är godkänd i EU. Också den beskrivs av Brasiliens hälsomyndighet som extremt giftig, men inte nog med det. Den här kemikalien är så stark att när, när i konas avföring, sen, om man använder det som gödsel, vilket man brukar göra, så är den helt obrukbar för ingenting växer där. Och det finns ännu farligare kemikalier som används på de brasilianska betesfälten. Parakvat beskrivs av experter som ett av de farligaste bekämpningsmedlen i världen. Inget motgift finns, ämnet kan tas upp via huden och får vid stora doser lungorna att kollapsa. Tebutyron är ett omdiskuterat växtgift som misstänks ge fortplantningsskador och är förbjudet i hela EU och triclofon, ett akutgiftigt insektsmedel som är förbjudet i EU och som kan ge skador på nervsystemet och misstänks orsaka cancer. Nu är vi framme tydligen. Och det är inte bara de stora ranchägarna som tar till bekämpningsmedel för att anlägga produktiva betesängar. För även de små boskapsägarna här på landsbygden är det lockande att ta till sådana här dundermedel för att mota bort växten på betesmarken istället för att ständigt röja med sågen. Men det kan gå riktigt illa. Nu går vi i gräs som är en uppe i för mig. Ja, det är Okej. James har sagt att den här lukten som vi känner i nästborgarna det är lukten av bekämpningsmedel jag vet inte exakt vilken det handlar om men det är en lukt som vi har känt här, även borta vid bilen lite stickande lukt som myrsyra Den 6 november 2009 67-åriga Jorge José hade varit och handlat tre stora dunkar med bekämpningsmedel. Han hade bråttom. Korna behövde nytt bete och marken han köpt var täckt av buskar och växter som förstörde gräset. Han plockade fram dunkarna, hällde ner innehållet i besprutningsväskan, slängde upp väskan på ryggen och gick ut på fältet och började spruta. Det gick riktigt illa. Ele fez o coquetel de veneno e veio aqui passar. Só conseguiu passar nesse pedacinho, só. Aqui já já sentiu mal. Han vill alltså ta bort de stora växterna här och bara ha gräs kvar för att kunna ha kor här. Men han hann bara några ja, 15 kvadratmeter med sitt bekämpningsmedel för att sen det han dåligt och lämnade ryggsäcken här på stället där jag står och gick mot sitt skjul där han sen hittades död. Det var inte så länge sedan. Nej. Det känns otroligt onödigt också. Och hur stor bit land är det här egentligen som man skulle fixa i ordning för några kor? Jag har extremt sorg. Här behöver vi närmast ett, ett litet skjul här. Med taket gjort av palmlöv. Vi går in här och kollar. Yes. Det var det här eh, skjulet som mannen hittades död i. Han eh, hade det här skjulet för att han jobbade på fälten runt omkring. Det här är extremt. Det är en liten eldstad gjord av gamla tegelblock och sen så är det en säng av plankor. Hans skor faktiskt kvar här också. Och så är det en stol med inga väggar. Ett par plankor som väggar på ena sidan. Daniel var här, han hittades död. Det är extremt märkligt att bara en kvinna kring hans hem. Här key. Kaido. Han var caído här. In cima dessas tábuas, jo. Essa nas costas hans rock. Hans regnkappa ligger kvar här på marken, och det var precis här de hittade honom liggandes. De show där. A, a Makna att applicera venen och venen bara. Här är Chego Kikaiu. Här ligger hans flip-flops kvar på marken. Det är så lågt att jag slår huvudet i honom. Men han visste ju inte vad han gjorde. Nej, man undrar ju hur, hur det blev så att Brasilien blev så otroligt fullt av bekämpningsmedel. Så att eh, till och med en lantbrukare långt ut på landsbygden står i sin lilla hydda utan ens väggar och står med två otroligt högteknologiska kemiska bekämpningsmedel och blandar en liten egen cocktail som man ska göra en finare gräsmatta för sina kor. Reta på. Reta på. Nu är vi på väg till mannen som dog, hans granna. Det här lilla lilla ensamma huset spelar musik för att reda en Ja, Vad <skrattar> <Ja. Ja. skrattar> <Ja. skrattar> är eh, du <skrattar> närmaste grannen. Osmin Nascimento dos Santos- tar emot oss i sitt lilla enkla stenhus. Han hälsar. Ler mot oss. Ett brett, tandlöst leende. Mannen som dog i november- gick ofta omkring ute på engen med sina bekämpningsmedel, säger Osmin. min. inte var de personer som hittade kroppen blev sjuka, säger han. Två av dem är fortfarande sjuka. Vi tar farväl åker upp till det lilla samhället för att träffa en av dem. Francisco Martins de Oliveira är småjordbrukare. Han odlar majs och ris och som 45 kor och en liten affär. Han minns tydligt den där dagen då de hittar Jorge död. De åkte dit tre personer De såg ryggsäcken med flaskorna Någon öppnade locket och luktade När Francisco kom hem igen började han svettas Det kändes som om någon knuffade honom Fast från insidan, inuti kroppen Han mådde illa, det var som om hjärnan inte funkade Sen blev allt mörkt han blev kvar på sjukhuset i två dagar. Noemi Pereina Sobrinje jobbar som sjuksköterska i byn. Folk här har glömt bort hur de ska använda musklerna när de ska röja sin mark. De häller bara på vad de har i boden. Nästan alla bönder här blir sjuka på ett eller annat sätt av bekämpningsmedel. Om de inte blir akut förgiftade så har de kroniska skador. Många kommer in till sjukhuset. De har svettningar i yra och kräks, berättar hon. Forskning som gjorts vid universitetet i huvudstaden Brasilia visar att så här kan det se ut även på andra håll. En studie som omfattade 250 småbönder i grannstaten Mato Grosso do Sol visar att 60% av dem hade blivit sjuka av bekämpningsmedel vid minst ett tillfälle. Vi frågar Noemi vad hon tänker om det, att så många blir sjuka. Hon tittar länge på oss och säger... Det är inte bara människorna som blir förgiftade, men jorden, luften och vattnet också. En dag tror jag inte plantorna kommer växa längre. Nästan 10 000 ton bekämpningsmedel används på betesmarkerna i Brasilien varje år. Flera av dem så farliga för människor och miljö att de är förbjudna i Sverige och många andra länder. Men att de används är det få som känner till. Svenska importören North Trade säljer brasilianskt kött i Sverige. Det går under märket naturkött. Och de vill ha en etisk profil, ställer krav på att djuren föds upp på naturliga gräsängar. Men hur de här naturliga gräsängarna skapas och sköts känner de inte till. Kalle Romvall är kvalitetschef på North Trade. Vi har ingen annan policy än att man ska följa brasiliansk lagstiftning. Det, det är alltså inga bekämpningsmedel som är lagliga i Brasilien som ni inte tillåter? Vi har inte överhuvudtaget, som jag säger innan, vi har inte grävt i den frågan utan vi har, vi har sagt att vi, vi följer brasiliansk lagstiftning och det gäller bekämpningsmedel. Känner du till någonting om hur det går till när man, när man gör de här ängarna? Eh, nej, jag är, den delen har jag tyvärr in, in, är jag inte påläst på. Inte heller den andra importören, Anders Flodin, har haft en tanke på att ställa några krav på bekämpningsmedel. Det följer EU-lagstiftningen, säger vd Mikael Olsson. När vi följer lagstiftningen i Brasilien, självklart efter vad EU gäller. Men nu vet jag inte riktigt vad det är du i så fall. Om ni har, om ja, ni har det... något system för att, förbjuda, som att liksom säga till att vi vill inte ha boskap som kommer från ängar där har använts de här och de här bekämpningsmedlen, det är frågan. Ni som nej, företag. Då, nej, i och med att vi inte, då måste vi först bli upplysta om det i så fall. Men det är ingenting jag känner till. I matens pris ska vi nu lämna Brasilien. Följa sojan och biffen hem till Sverige. Lämna det här enorma landet som idag är den största exportören av flera viktiga livsmedel som vi alla har i våra kylskåp och skafferi. Socker, kaffe, apelsinjuice eller etanol till bilen. Produkter som bidragit till en blomstrande ekonomi för nationen. Brasiliens president pratar om sitt land som hela världens främsta matförsörjare. Men till vilket pris? Och med oss hem till Sverige tar vi frågan om de europeiska och svenska företagens ansvar. För att det som vi äter faktiskt är framtaget på ett schyst sätt. I nästa veckas avsnitt av Matens pris. Ja, det ser faktiskt verkligen ut som konstgjord amning på växterna. Det är så många slangar runt omkring och en som är nedstycken i varje. Plantas rot. Om jordbruket utan jord på söndag klockan 13:00 i P.